Bueno, baixamos un poquilliña música, Xulio, e eh, vámonos a ir pois pues, a falar. Vamos a falar de xogos desta de vez, xogos tradicionais. Xogos tradicionais de Galicia. Vale. Que eu algún xa o fixen. Faciémoslo mal, pero facíamoslo. Mm. <ríe> pero bueno, eh, vamos a falar con Xan Rodiño. Vale. Que aparte de iso, pois é unha persoa moi didáctica. Mm. Eh fizou moitos viaxes a Sudamérica, a esos países que están medios perdidos e todo. Pero aquí, pois, xogando a billarda e tamén a Rá, a Xavi, en fin, moitas cousas. Varios, este, varios, varios, varios. Varios xogos. Vale, venga. Pues vale, que que ti sal... tamén derrapá, tamén oficiates. Sí, e ainda, e ainda sendo maior tamén. Algunos... Algunos... Tamén sí. Tamén. Bueno, sí. vamos a saludar. Vamos a saludar Xan. a Xan Rodiño. Moi boas tarde, Xan. Hola, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a boa, todo. Boa tarde. Benvido Yo, e moitas gracias por atendernos, Xan. Nada, grazas a vos por acordarse de que aquí ao lado oeste da península sí seguimos vivendo galegas e galegos sí, moi sí, ben, nós tamén, os galegos do Mediterráneo tamén eh, sí. somos capaces de, de lembrarnos do, do vosso traballiño que é eh, recuperar eh, bueno, poñer en valor unha cousa que os galegos sempre tiñamos como, como tradición importante, os xogos populares e os xogos tradicionais sí. que teñen moitísimo que ver, como acaba de decir Armando, con, con moitísimo que ver con algú deles que xa se coñecen bastante como son a Xave e a Villarda e algo máis, pero que agora teñen repercusión por feito de que algún medio de comunicación galego pois pues, faise eco eh, e di bueno, vamos a retransmitir en directo algún campeonato que outro Si, sí, realmente o xogo é algo que é inherente ao ser humano sí. eh, Gente que trabalha no e do, do xogo sobre todo desde un punto de vista antropolóxico lúdico eh, ese patrimonio lúdico pertenece a todos os povos de todo o mundo ¿no? claro. uh -huh. realmente cada país cada territorio cada etnia uh -huh. xoga dunha maneira determinada segundo a entorna que, que o rodea uh -huh. segundo a sociedade etcétera entón Uh -huh. Nos, como galegos e galegas, como farán a maioría dos povos, uh -huh. tamén lle damos valor a ese xeito de pasar o tempo, de ocio, de entretemento, de socialización e agora, o que Ben decía dese uh -huh. que neste século XXI... Uh -huh comezouse un movimento de, de recuperar a práctica. Uh -huh. os, xogos, os xogos siguen existindo, uh -huh. ou foran a parte de museos, ou do patrimonio recollido uh -huh. en, en literatura, mas a práctica uh -huh. era difícil. Era difícil, perdeuse, por así decirlo, a práctica regular. Sí, por sí. multitude de factores. Se vos coñece de lo que agora vivides En cidades, cando na feste novo rural, non? Si, e tanto? <risa> efectivamente, o que antes era terra, agora é cemento, asfalto, etc. Si. Sí. Eh, os espazos son máis limitados porque hai que construir edificacións para vivir. Si, sí, <risa> señor. <risa> entón, eh, dito isto, mm. hai que poñerse a nivel da práctica uh -huh. um, agora xa esos xo, xogos dos que falábamos algúns deron un paso sí, sí. a convertirse en deporte um, que matiz ten esta calificación pues un matiz ten moitos matices mas un importante é que o deporte está socialmente aceptado que ten unha práctica diaria um, regular uh -huh. regularizada é aceptada sí. co cal falamos máis concretamente da bueno da creación o ano pasado en Galicia da Federación Galega de Deporte Autóctono que integra actualmente dúas modalidades non que son a chave e a billarda uh -huh. ben eh, por que recalco este proceso? porque este proceso o que fixe foi recuperar a práctica uh -huh. e, por así decirlo crear unha ferramenta que nos vai permitir durante este século e os que venen máis adiante para os que sigan eh, manter vivo eses xogos agora como deportes uh -huh. e iso significa que calquera dos outros xogos que xa non teñen práctica o que falaba sí, sí. de Garrá e de moitos outros que uh -huh. cada neno e nena xogou no seu ámbito eh, sí. se poidan recuperar de, con este mesmo proceso uh hum uh -huh. Sabes unha, cousa, sabes unha cousa, xan. Nos, eh, claro, os que xa temos unha idea de, que, que estamos nese, nese época de xubileo, pois resulta que disfrutamos moito candaremos cativos. Pero eu, eu, eu lembro-me mm, ainda non hai moito. Non, bueno, bueno sí, xa, xa choveu un chisco. Pero nos anos 70 eu, eu estaba traballando en Viana do Bolo e había unha... unha unha cafetería que nos um, um, bueno, utilizábamos moitísimo para, para cantar ali dentro e para participar nos, nos xogos ya había unha, unha pequena uh -huh. um, uh, uh, dependencia donde tiñamos unha arra aquelo era um, um, Que pagábamos entre nós para poder, pa, pa poder participar, sabes? O sea, amigo. Non todo o mundo eh, sí, podía sí, sí, chegar sí. ali e dizer, sí, sí. bueno, eu podo xocar. Non, non, non. Tens que poñer... Po... acordo que había que pagar un peso para sí. <risa> pa facer cola. Non te, no te creas tú. Se, sí, se. Sí. É certo que o que falas da Rá, hmm. eh, a, a, falo a nivel de de espectáculos, mm. de divulgación, hoxe mm. os medios de comunicación teñen un poder que antes tiñan as tabernas, por así decirlo. Sí, <risa> sí. Entón, <Entonces>, eh, <risa> pasou eh, un pouco porque coñezo o proceso, non, de recuperación mm. deste de, de xogo, concretamente da billarda. A principios do século XXI, pois pues, a un grupo de persoas ocurren, mm -hmm. y, mira, por que non recuperamos a práctica pero a base de acercalo ou de actividade deportiva de competición mm -hmm. claro sí. entón, había que organizar o que vos tiñades ese punto de referencia o que había antes tanto para Xave Ra e outros era a taberna mm hoxendía, -hmm. se si noso queremos difundir entre a rapazada mm -hmm. entre os cativos hai que pensar nos colexios e cunha taberna nos colexios non chegas claro <risos> que antes funcionaba que foi fantástica ahora o acercarlo a unha práctica deportiva coas súas peculiaridades permite unhos aixes que iniciaron ese proceso de recuperación de crear ligas de chegar no presente coa liga de Xave Villarda e ir aos centros educativos a través do currículo vale uh -huh. coa, ra, coa ra é un proceso que unha vez que nos iniciamos creamos ese camiño e agora ímos a comprobar como funciona No futuro coarra e con outros xogos calquera que se perderan é eh? recuperar a práctica a través de crear unha organización mm. e despois practicantes, practicantes que hoxendía onde mm, está comprobado didácticamente, socialmente que funcione levarlo levano por centros educativos. Sí, sí, sí. Primeiro paso, formar profesorado Ah, sí, show, sí, claro, claro, claro. en eses deportes e onde se forman esos profesores ir tamén con estas modalidades deportivas pero mm -hmm. con o xogo é máis difícil chegar eh, coa ra, así que mm, no currículo habería lugar para introducir mm -hmm. ese xogo tradicional mm -hmm. ben, mas se os nenos e as nenas aprenden ese xogo pero non teñen onde desenvolverlo claro club deportivo chama yo taberno, sí, o taberno o clube a verdade aí é onde quedaba esa ese da cadaa que quedaba cortado. Entonces, sí, sí, que, sí, estamos, estamos ainda porque esto, este este movemento da recuperación dun xogo empezou xa vos digo a comezo do século 21 e 20 anos para un proceso social e curto. Mm -hmm. Mais o que comentabas a Televisión de Galicia vai comezar a retransmitir os deportes da Federación Galega de Deporte Autóctono e, eh? con un contrato, un convenio, a catro anos. Ajá. Entón, a ver que sucede. A ver uh -huh. que sucede co, con esta revolución silenciosa que é, pois pues, nenas e nenos do século 21 uh -huh. teñan un estímulo de un xogo que ven dos séculos, nos indagando un pouco para encontrar as raíces de, de algún destes xogos nosos, En... Es difícil encontrar una literatura, pues porque eh, en los séculos 13 12 11 pues la literatura que se escribía era de temas determinados. Sí, sí, claro, claro. Entonces, quiero, con esto quiero decir que un proceso que se iniciou hai centos de anos por nosos sí. antepasados e que nos lo foron pasando de boca a orella eh? sí, sí. e claro, onde chegou Sí, sí, sí. Bueno, a verdade é que agora vos pois este dos medios e eh, bueno, agora mesmo está este Federación de, de, de varios de, de varios destes xogos recuperados e ao mesmo tempo o que pode animar muitísimo tamén os rapaces non solamente co, coa formación para con profesores e demais e monitores, senón uh -huh. tamén as competicións, que tamén a iso tamén á vera que premialo, non? A que intentar que, que que bueno, pois que que teñan patrocinadores, igual que hai outros patrocinadores uh -huh. doutros os deportes, non? Si, sí, é certo nos, nos, Todo este movimento social que nos falo de nos falou, son asociacións culturais sí, aso, uh -huh. día xa hai clubes deportivos que se crearon sí. eh, asociacións de veciños, etc entón todo este movimento, estamos descubrindo estas cousas que vos decides, van aparecendo porque uh -huh. nos hai eh, 2017-2018 sen aínda... A billa de ser considerada deporte, nin a de Federación, eh recibimos a invitación da Federación eslovena mm, de, Pandolo, de, Pandola, ali de Pandolo. Pandolo, alicha manche Pandolo este xogo, sí, sí. xa tiña Federación. E fomos ali a competir. Elevamos con nós a un neno de 14 anos, o <risa> equipo, que tal? E que iso non é isto, chegas, eh, empezas a subir as redes sociais, ah. eh eu que decides hai un estímulo, en, en calquer competición ou aprendizaxe, hmm. porque a competición é un aprendizaxe dos teus límites, coñecer hasta onde podes chegar, precisa recompensas a curto prazo hmm. e despues as recompensas máis a longo prazo son cando pasados anos te das conta que maravilla que puideches praticar aguelo. Sí, e agora sí, pones Xan, esas recompensas, esas recompensas tamén, se, tamén sirven tamén cando se fai un certo reconhecemento non? que non, non precisamente por ter un, un, unha medalla ou ter un, un, un, un, bueno, un agasallo Pois uh -huh. o, o, o feito de, de, de, de que te reconhezan mire, este é un, un grande xogador de, de chave poñamos, poñamos, uh -huh. eh, eh, sales na televisión eh, e fa, o feito de que, de que eh, falen de ti, eh, pois eso xa quere dicir que existes que eh, e iso tamén sirve de, de, de premio de recompensa, non? si, sí, realmente a existencia humana é misteriosa, <risa> sí, tan misteriosa. é misteriosa entón, valorar por eh, só existir por relacionarte con outros seres humanos por sentir, por emocionarte eh, xa é unha forma do que decías, de Estar no mundo, esa sí, existencia, eh, é fantástico. Eh. É fantástico que mm, é reconhecido, é fantástico aqueles que non son reconhecidos, máis sí ou son, ainda que sea en silencio, non? Porque, sí, dárvos conta que, ao mellor, non agora estamos falando neste programa do Vice, e obrigado, sí. estamos falando destes temas porque anónimos, persoas anónimas do século 15, 16, 17, xogaron e lle transmitiron a outros. Sí, sí, sí, sí Non sabemos o sí. nome das persoas, mais forman parte de todo este. Por iso, si, eh, sí, eh agora a Televisión de Galicia poñerá en valor porque salirá por todo por todo o país, claro no estrangeiro porque se programa eles compran os delitos audiovisuais e poderán vendelo a un deseixo claro, sí señor e incluso uh -huh. eh, calquer outro medio social donde apareza non só que pretendemos cos nenas e as nenas é eso que decide el Bosn un reconhecemento eles agora ou elas o pasan ben pois, por conseguir aquel logro, por uh -huh. estar ao lado de outro colegio a competir con eles, uh -huh. en futuro valoran adnos de outra maneira, igual sí. que, que vos agora valorades aquello que facíades antes, uh -huh. e aquello era unha competición pequena, porque competías con... Eh, Nos, ao principio, xabamos entre... por parellas, entre... sí, claro sí. sí, sí. sí, por conseguir uns logros, por facer outro... Claro, sí. Sí, sí. a ver que dar un pouco. daquela era a ver quen pagaba a ronda. Eh, si sí, en, en a Xave tamén en Pontevedra cando fixen a Mili, tamén tamén me pasou وسي. unha cousa que agora vénse má idea, xa que ti estabas dicindo de amosar e de protestar. Que che parece se si lle propoño ao noso presidente da Asociación Residencial Recastro, que todos os anos fan unha grande festa aquí que a na, na festa maior no cor, do Corpus, fan unha festa nun, nun parque que se chama Parque de Can Mercade por que non se podría traer, convidarvos a, a algún de vós a, a algún asociación vosa para que viñeran aquí e fixeran un espectáculo aínda que fora de media hora ou, ou, ou sí. pues de 20 minutos entre, entre medio de actuación dos gaiteiros e eh, a, a, a orquestra uh -huh. pues, facer unha actuación vosa de, de como se xoga a Xave ou como xoga a der vosa arra. a a Villarda Villa. que che parece? Bueno, sería xenial eh, digo vos que hai un exemplo, bueno, agora que me contaches desta maneira, un exemplo moi similar, é, sabes, onde en Estados Unidos. Sí. E, cando aí osa nos estivemos buscando información a ver se se xogaba a billarda por todo o mundo, e se se xoga, encontramos que nun nunha cidade dun estado americano, emigrantes alemáns levaron uh -huh. o xogo da billarda, uh -huh. e celebraban alí nun día que celebraban, non sei que festa, eh, uh -huh. facían esa competición en Estados Unidos, probablemente agora xa todos eran americanos, porque os uh -huh. alemás que foron, nacerían aí ás súas xeracións, ben, e seguían lembrando ese xogo, e unha rúa con o nome do xogo, que en alemán non sei como se e facían unha especie de competición ese día, e nos accedemos a mirar vídeos, pero na rúa, eh, na rúa uh -huh. sí, sí, faltada. É sí, sí. uh -huh. fantástico porque estaba todo englobado dentro eh, deso, de das actividades, desa de festa, non sei que uh -huh. si no, como lle chamaban, entón, xa che digo, que seria xenial sí, sí. hmm. Pois pues vou pues, eu dicir Pois eu, tamén como galego fundar unha rabeleada Alemania <risa> <risa> sí. E eh, entón Pois pues, ele tizome gracia porque éramos na residencia onde eu vivía que era unha residencia pois pues, moi ben montada como unha especie de hotel eh, Pois pues, salimos fomos a un pobo que xaman Atendor E, e vimos que estaban xogando a billarda, digo eu e dice eu, mira, o que xogaba eu cando iba a casubillas ao monte pois fizome a gracia aquelo da billarda non sei como lle chaman eles pero vamos, porque de alemán pois se tuvera máis tempo, pois igual aprendería algo máis, pero fizome a gracia o da, da billarda e outra cousa houve nun pueblo, que eu estou lindando que son de nábia de Suarna en, Lu, en Lugo pois estou lindando con Asturias... e hai un pobo que se chama Valdeferreiros... Mm. que pertenece a Asturias... e en ese pobo... pois antes chegaban... A... non había máquinas de xogar... como as bolas, o ping-pong e todo eso... Non? pois elío único que había era... a e despues pois, tiñan por dentro... para que lle pisaran a terra que quedara dura... para xogar a billarda... pero para que non saltara nada fora... ni mancara a ninguén, pois había unha rede, unha rede. e aos que cando facía bon tempo saías xogar a billarda quando esto xogabas a ra <ríe> moi ben Bueno, pois pues eu vou vou vo insistir, vo, non sei, esta idea, saídme porque te, o parque que temos ali é bastante grande, faz sí. unha grande concentración Ui, de galegos, que non hai sitio ali para esparcer. A, a festa galega de, de, de, de, de cornella E entón, pois, podría ser unha, non sei, unha idea... Mm, unha atracción máis, a mozar algo do que, de, do que os dos galegos podémonos sentir orgullosos e ademais satisfeitos de de demostrar de un, un xogo tradicional que que, bueno, que continuamos, non? Como diste que ven de séculos anteriores e que os nosos sí, sí. antegors pois pues, mostráronos a nós, non? Sí, sí. Mm. sí no, eso eh, cando nos fomos a Eslovenia, organizárono bueno, a través da federación, pero era nunha praza da máis céntricas, bueno, da cidade era Pirán, que é unha zona mediterránea Pirán, sí, de Eslovenia, sí. é moi turística. E digo vos que era un espectáculo dos que xogaban, pero o público, que era público esloveno, e de outros lugares, porque estaba de vacacións aí, eh, acercábase a mirar que era eso e a mm. preguntar, evidentemente. Sí, sí, sí. É moi atractivo, eh, desde logo, que neste século 21 encaixa perfectamente como unha actividade moderna, atractiva, para as novas xeracións, falo, atractiva, entretida, eh, nada aburrida, uh -huh. en que se escapa un pouco do, do modelo de estar sentado e teclear. Sabes, sí, se sí. escapa un pouco deso, Carre. pero tamén atrae. Non uh -huh. estemos lo comprobado. Uh -huh. Entón, por que vos digo, se sois capaces, home, o vos sería que organizarades un equipo aí, non sei como chamar, <risas> o aficionado... De aficionados, ¿no? Sí, sí. contra a selección galega bueno, asesinar... sí, sí. No, habría, a ver, eu habría que combinarlo porque claro, hai que mirar os desplazamentos, o aloxamento e todo eso, sí, pero entonces habrá que mirar como se pode claro. argallar, pero ao millor hasta pode ver algún tipo de financiación para claro. para para, uh -huh. para poder desplazarvos e poder acollervos aquí o que pasa que eso hai que é eh, no mes de xoño, pero ao millor ainda hai tempo suficiente para poder argallarlo uh -huh. Sí, sí, porque nos tamén dentro de... bueno Falando do proceso este que levou a Villar da ser reconhecida como deporte uh -huh. foi a través dunha iniciativa parlamentaria. O, sea, sí. o Parlamento de Galicia uh -huh. eh, admiteu unha iniciativa parlamentaria e por unanimidade de todos os grupos parlamentarios eh, acordou unha serie de accións cara uh -huh. a Villar. Entre uh -huh. elas está o de ayudar nas competicións en Galicia uh -huh. e de Villarda con outros territorios uh -huh. o xa, acordo parlamentario é que a Secretaría Geral para o Deporte que é a que se encarga do deporte en Galicia uh -huh. xa deu varios pasos para ises acordos que se chama, que se chegaron no Parlamento, un dos acordos era que fora reconhecida como deporte xa ofixo uh -huh. outra que creara infraestructuras uh -huh. deportivas uh -huh. polo país uh -huh. e ese outro acordo encaixa en que mm, terá que axudar de alguna maneira a que no. a Villarra se xogue dentro claro, eh, mira, claro entón si sí que nos tamén podemos mm, por ese lado preguntar unha vez que saibamos en que data sería mm -hmm. eh, a contrapartos o e a que asociación, etc é sí, sí, posible, sí. eh. Vale, pois pues iso comentaremoslle o noso presidente, a ver se si, si somos claro. capaces, porque ademais están, están pensando en facer unha unha certa celebración importante con respecto aos dous mundos Cataluña e, e Galicia e unha celebración interesante e importante, yo me llora, hasta pode entrar dentro deste proxecto de, de celebración. Eh, bueno, pois pues a ver eh, eu vou yo, vou yo lo decir a verdad que igual que lle pedín lle, lle dixen que, que, bueno, que sería interesante mm, mm, amosar aquí como se fan as fillogas eh? a era como fixamos falamos cos co de Cordobaña, de sabes, del estedo porque van sí. Anda que menuda de... menuda festaza, eh? Sí, por... Menuda festata. Porque porque non sei, sé, os cataláns seguro que coñecen os por... feixos, pero pero velas como se fane eh... aí na pedra non é tan fácil. Non. Teñen Galicia para velo. <risa> Estou non vendo claramente. Eh, gastronomía, música e deporte, esa fórmula mágica. Eso funciona así. Sí, sí. Eso funciona sempre. O gallaque poidamos facer. Pois pues nada. Xan, que doutro un parabéns, dámose os nosos parabéns por o feito de que, bueno, como mínimo, a, a un medio de comunicación importantísimo en Galicia, que a Televisión Galega, vaise facer eco do voso dos vosos campeonatos eh, a, a seguir maillando, non? <risa> <risa> non, son de convivir nada máis. Sí, eh, alegreme alegrome sí. moitísimo, que esa é ese é un logro e unha felicitación que, que bueno, que compre e eh, falla extensiva todos os, os, os vosos equipos y esa felicitación. Que, que sí, sigan sí, traballando sí, sí. neso, que sigan facendo deporte autónomo. Claro que si. Sí. E tamén si, sí, nós nas nos redes pois daremos eco de que en Cataluña no vais, jo bregat. <risa> hai unha comunidade de galegas e galegos que se acordan de nós e que claro, votan me, non podía ser do outro xeito sí, se sí, unha eh... aperta grande moitísimas gracias por participar con nos coxa gracias a vos veñan